Gori obiste na špito. Če greš, da bi poslušal, da kakšno besede reče? Ja, en, dva, tri, dobro. Lepo pozdravljen na Gorenskem. <laughs> A vi ste z Gorenske? Ja, <laughs> jaz sem štajerski. Bo mi rak ročala gor, Del delam pa že dolgo časa v Ljubljani. Je pa tole. Čak, Ja, te greš na odbisače. Če še imamo, te imamo tukaj. No, ko sem vstopil z rola, se jaz ne štimam z No, mi da so postavljena. Kar dajmo fanti, no, da smo nevim. na RTV, no. smo, smo, Ne smemo to komplicirati. Tist snema lahko no, začnemo. A če mam jaz kole, uh, mikrofon je v redu, čem ga ne premikam. Aha, okay, zdi, okay. No vprašanjo Z... če se ne. lahko? <laughs> to mi pa treba <laughs> ker jaz dobro. meni lahko en uro, lahko pa 10 minut, ali pa Ali pa še malo manj mogoče. Darko smo pripravljeni. V redu, z nami je gospod Franc Pohlevan iz Biotehničke fakultete. Za njega imamo eno vprašanje in sicer nas zanima, zakaj je lesena gradnja primerna za zniževanje CO2? E, torej, les je dar narave. Les ustvarja narava in les nastane iz CO2. Če ga pokurimo ali pa v gozdo, ko propada drevo, CO2 gre v zrak. Če ga pa z malo energije predelamo v izdelke, pa se v izdelkih še lahko desetletja in stoletja ohranja. Torej, les dejansko ustvarja narava, Lesni izdelki ga pa skladiščijo in tako da lahko dejansko lesni izdelki so tisti, ki pripomorejo k znižanju emisije CO2 in zniženju nivoja CO2. Kurjenje tega ne omogoča, kaj je nastalo za lesi iz CO2, pri kurjenju CO2 gre nazaj v zrak. Dobro, smo v redu. Hvala lepa. Da lahko še to povem, ne? Da, hr, hr, hr. Če, mi, če, če pa mi eh, be, armirano betonske izdelke, ki nastanejo z veliko energije in emisije CO2, nadomestimo z lesnimi, smo še pa še nekaj več naredili. Ampak Slovenija les ima armirano betona, pa je jeklarne so pa vrasti tujcev. Hvala lepa. Hvala, gospod. Hvala. No, to je bilo pa res Bilo, bilo, tako, to, kar smo tako, tako ja. se <laughs> Naslenik, ja. Se, se, se, se, ne, jaz sem fotosintezoval, ne, jaz fotosintezo. Les ne, lesni kot CO2. Tako? CO2 pa malo vode, ja. Pa, ja, voda, ja, pa voda Ja, CO2 pa vode, ampak vodo rečem, jaz ne, ne omenjam, ne, ker Kaj, del zelo. vode gre pa kot kisik ve? Tako, tako, tako. Ali, ne, jaz, jaz, ne jaz, jaz, jaz, jaz, jaz,